11. fejezet Kizárólag a büntetőjog 35. számú jogi szabálya teszi lehetővé a börtönbüntetés enyhítését. A logikája káprázatos és tökéletesen illik a helyzetemre. Amennyiben egy rab megoldást kínál egy olyan büntényre, amely felkeltette a szövetségiek érdeklődését, akkor ennek a rabnak csökkenteni lehet a börtönbüntetését. Ehhez természetesen szükség van a nyomozó hatóságok, az FBI, a kábítószerellenes hivatal, a CIA, az alkohol és dohánytermékek, illetve lőfegyverek forgalmával foglalkozó iroda, meg a többiek és az ítéletet meghozó bíróság együttműködésére. Ha minden a terv szerint alakul, hamarosan abban a kiváltságban lehet részem, hogy ismét Slater bíró színe elé kerülök, de minden az én feltételeim szerint történik majd. Az FBI-osok visszajöttek. A börtönigazgató mostanság sokkal kedvesebb velem. Úgy gondolja, olyan zsákmány birtokában van, amelyre igazi nagymenőknek fája foga, és szeretne a dolgok sűrűjében lenni. Leülök vele szemben az íróasztalához, és megkérdezi, kérek-e kávét? Ez már-már már szürreális. A nagyhatalmú börtönigazgató kávéval kínál egy rabot. Persze. Kérek. Felelem. Feketén. Megnyom egy gombot és közli a kívánságunkat a titkárnővel. Észreveszem, hogy ma a gombos inget visel. Ez jó jel. Itt vannak a nagyágyuk ágyuk, Mel. Közli velem önelégülten, mintha legalábbis ő maga koordinálná a gyilkos megtalálása érdekében folytatott összes akciót. Mivel ilyen jó haverok lettünk, a keresztnevem szólít. Eddig csak benniszter voltam neki. Kik jönnek? kérdem. A különleges egység vezetője, Viktor Westlék Washingtonból meg egy csomó jogász. Azt hiszem, sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Muszáj mosolyognom, de csak egy rövidke pillanatra. Az a fickó, aki megölte fószed bírót, itt volt Firstburgben? kérdezi az igazgató. Elnézést, igazgató úr, de erre nem válaszolhatok. Gondolom vagy itt, vagy Louisville-ben. Lehet, de az is lehet, hogy korábbról ismerem. Az igazgató a homlokát ráncolva dörzsögeti a zállát. Értem, mormogja. Megérkezik a kávét tálcán, és hosszú évek óta először most fordul elő, hogy nem papír vagy műanyag pohárból iszom. Agyon csapunk néhány percet úgy, hogy a nagy semmiről beszélgetünk. 11 óra után öt perccel az igazgató titkárnője közli vele a belső telefonon. Itt vannak. Megyek az igazgató után a tárgyalóba. Öt férfi sötétöltönyben, legombolt gallérú fehéringben, jellegtelen nyakkendővel. Ha nagy tömegben látnám őket több száz méterről, akkor is rögtön azt mondanám, aha, FBI-osok. A szokásos merev bemutatkozások után az igazgató kelletlenül távozik. Én ülök az asztal egyik oldalára, öt új cimborám a másikra. Viktor Westlake foglal helyet középpen, a jobbján henszki ügynök, és egy új arc, Sassvóter ügynök. Ezek ketten egy szót sem fognak szólni. A bal oldalán ott van két helyettes államügyész, Mengrum Virginia állam déli körzetéből, és Credok az északiból. A zöldfülű dönlévit otthó hagyták. Valamivel éjfél után veszedelmesen dörög az ég, és veszt így kezdi. Micsoda vihar volt az éjszaka, mi? Résnyire szűkült szemmel nézek rá. Ez most komoly? Tényleg az időjárásról akar beszélgetni? A válaszomtól zabos lesz, de hát profi. Elmosolyodik, felhorkant, majd így szól. Nem, Mr. Benister. Nem azért jöttem, hogy az időjárásról beszélgessek. A főnököm úgy gondolja, alkut kellene kötnünk önnel, ezért vagyok itt. Remek. Egyébként igen, óriási vihar volt. Szeretnénk hallani a feltételeit. Szerintem már ismerik a feltételeimet. A 35. szabályt használjuk. Aláírunk egy megállapodást, mindannyian, és megadom önöknek fószett bíró gyilkosának a nevét. Lekapcsolják, nyomoznak, elvégzik a munkájukat, és miután a szövetségi vádeskütszék vádat emel ellene, én kisétálok a börtönből. Még aznap. Elszállítanak Firstburgből, és eltűnök a tanúvédelmi programban. Nem töltök több időt rács mögött, nincs többé Priusom, és nincs többé Malcolm Benister. A megállapodás titkos, és eldugják, eltemetik valahol, miután az igazságügyminiszter aláírta. Az igazságügyminiszter? Igen, uram, nem bízom sem magában, sem senki másban ebben a teremben. Nem bízom Slater bíróban, sem más szövetségi bírókban, államügyészekben és helyettes államügyészekben, az FBI ügynökökben, senkiben, aki a szövetségi kormányzatnak dolgozik. A papírmunkának tökéletesnek kell lennie, a megállapodásnak támadhatatlannak. Miután a gyilkos vád alá kerül, én kisétálok. Ennyi. Van szüksége ügyvédre? Nincs, magam intézek mindent. Rendben van. Mengrum váratlanul előhúz egy dossziét, és kiveszi belőle egy dokumentum néhány másolatát. Az egyiket átsúsztatja nekem az asztalon, pontosan előttem áll meg, tökéletes pozícióban. Rápillantok, és hevesen kezd verni a szívem. A fejléc ugyanaz, mint az ügyemben született összes határozaton, végzésen, az Egyesült Államok Washingtoni Körzeti Bírósága, amerikai Egyesült Államok kontra Malcolm Benister. A lapközepén ott van csupa nagybetűvel, 35. szabály alkalmazására vonatkozó indítvány. Ez egy bírósági határozat tervezete, mondja Mengröm. Csak kiindulási pont, de elég sok időt töltöttünk vele. Két nappal később betesznek egy Lord terepjáró ülésére, és elhajtanak velem Erosburgből. Érkezésem napja óta, vagyis három éve ez az első alkalom, hogy távozom a táborból. Lábbilincs nincs rajtam, de a kezemet elől összebilincselik. A két haverom, rendőrbíró, a nevüket nem közlik velem de egészen normálisan viselkednek. Miután alaposan megbeszéltük az időjárást, az egyikük megkérdezi, nem hallottam-e valami jó viccet. Ha összezárnak 600 embert, akiknek nincs semmi dolguk, és elég időt adnak nekik, dőlni kezdenek a viccek. vicc legyen? Kérdem, bár másfajta alig akad a börtönben. Na-na, feleli a sofőr. Előadok néhányat, jó izüt nevetnek rajta, közben repülnek a kilométerek. A 68-as államközi úton vagyunk, átvágunk hegerstown és a szabadságérzése, mit mondjak, üdítő. A bilincs ellenére is szinte érzem, milyen odakint az élet. Figyelem a forgalmat, és arról álmodozom, hogy megint lesz saját autóm, amit vezethetek, és oda megyek, ahová akarok. Gyors éttermeket látok a kereszteződéseknél, és összefut a számban a nyál, amikor hamburgerre, meg sült krumplira gondolok. Látom, hogy egy pár kézen fogva besétál egy üzletbe, és érzem, milyen lehet megérinteni a nő bőrét. Egy kocsma bejáratán megpillantom a sör feliratot, és megszomjazom. Egy óriás plakáton karibi hajóutat hirdetnek, és ez nyomban egy másik világba röpít. Úgy érzem magam, mintha száz évet töltöttem volna a rács mögött. Délfelé fordulunk a hetvenes államközin, és hamarosan Washington közelébe érünk. Három órával azután, hogy elindultunk Firstburgből, megérkezünk egy szövetségi bíróság alaksorába, Washington belvárosában. Oda bent leveszik rólam a bilincset, majd elindulunk. Az egyik bíró előttem, a másik mögöttem. A megbeszélésre Slater bíró irodájában kerül sor. A bíró éppen olyan ingerült, mint máskor, s mint a húsz évet öregedett volna öt év alatt. Bűnözőnek tart engem, és szinte tudomást sem vesz rólam. Rendben, nem érdekel. Nyilvánvalónak tetszik, hogy számos tárgyalás lezajlott már az ő irodája, az államügyész iroda, az FBI és az igazságügyminiszter között. A megbeszélés egy pontján 11 embert számolok össze az asztal körül. A 35. szabály alkalmazására vonatkozó indítvány a hozzá kapcsolt megállapodással együtt immáron huszonkét oldal hosszú. Minden szavát elolvastam legalább ötször. Sőt, azt kértem, hogy néhány helyen az én megfogalmazásomat használják. Röviden azt lehet mondani, hogy a megállapodás alapján mindent megkapok, amit akarok. Szabadságot, új személyazonosságot, kormányzati védelmet és a 150 ezer dolláros nyomra vezetői díjat. A szokásos torok köszörülés után Slater bíró szólal meg. Innentől fogva vegyünk mindent jegyzőkönyvbe, mondja és a gyorsíró munkához lát. Ez ugyanis bizalmas ügy, és a bírósági határozat zárulásra kerül, mégis azt szeretném, hogy készüljön jegyzőkönyv erről a meghallgatásról. Elhallgat, ide-oda tologatja a papírokat. Az Amerikai Egyesült Államok indítványa a 35. szabálya alkalmazására. Bennister átolvasta az egész indítványt, a megállapodást és a határozat tervezetet? Igen, bíró úr. Úgy tudom, ő jogász, pontosabban jogász volt. Így van, bíró úr. Elfogadja, ami az indítványban, a megállapodásban és a határozatban szerepel? Na, ná öreg fiú! Igen, uram! Felteszi mindenkinek az asztal körül ugyanazt a kérdést. Ez puszta formalitás, hiszen már mindenki a beleegyezését adta, és ami a legfontosabb, az igazságügyminiszter aláírta a megállapodást. Szléter rám néz és azt mondja. Tisztában van vele, Mr. Benister. Hogy amennyiben az öntől kapott információ nem vezet vádemeléshez, a megállapodás 12 hónap elteltével érvényét veszti, az ítélete nem kerül megváltoztatásra, és a teljes hátra lévő büntetését le kell töltenie. Igen, uram. És egészen a vádemelésig a börtönfelügyelőség őrizetében marad. Igen, uram. A megállapodás egyéb részeinek a megvitatása után Slater bíró aláírja a határozatot, és a meghallgatás véget ér. Nem köszön el tőlem, én meg nem kezdem el lócsárolni őt, ahogy a szívem szerint tenném. Megint csak arra jutok magamban, csoda, hogy nem nyírnak ki több szövetségi bírót. Kisebb tömeg vesz körbe, majd a lépcső levezetnek egy helyiségbe, ahol újabb sötét öltönyösök várnak. Beüzemeltek egy videókamerát a kedvemért, és Mr. Victor Westlake türelmetlenül járkál. Megkérnek, hogy üljek le az asztalhoz, a kamerával szemben, majd itallal kínálnak. Mindenki nagyon ideges, nagyon szeretnék már hallani, hogy kiejtem a nevet.